Вісім. Два тижні навчань навколо бази Майамі коштували нам 11 життів. Дванадцять, якщо рахувати Дальквіста. Думаю, що доживання своїх останніх днів на Хароні без руки і обох ніг є дуже близьким до смерті. Фостер загинув під обвалом, а Фріланд через костюм, що вийшов з ладу, і заморозив побратима натвардо ще до того, як ми встигли затягнути останнього всередину. Більшість інших тих, що загинули, я знав лише поверхнево. Але боліло за всіх. Їм вдалося зробити нас не більш уважними, а більш наляканими. Отже, тепер темний бік. Флайер вивозив нас групами по 12 душ, висаджуючи біля купи будматеріалів, що їх з великою турботою скинути в озерце рідкого гелію 2 Аби витягати матеріали з озерця, ми використовували кішки. Забрідати в рідину було небезпечно, матеріали плавали навколо нас, і не видно, що на дні. Можна наступити на шмат водню, і на цьому вдача закінчиться. Я порадив спробувати випаровувати калюжу лазерами, але 10 хвилин концентрованого вогню не призвели до скільки-небудь помітного зниження рівня гелію. Та власне він і не кипів. Рідкий газ відносився до так званих квантових рідин, і випаровування йшло по всій площині. Ні тобі гарячих точок, ні булькотіння. Нам не радили використовувати ліхтарі, аби уникнути виявлення. Для овімкнутого підсилення відеоконвертерів було досить зорюного світла, але кожен рівень підсилення означав певну втрату чіткості. На четвертій подолці ландшафт мав вигляд грубого монохромного малюнку і неможливо навіть прочитати ім'я людини на шоломі, хіба що вона стоятиме зовсім поряд. Та в будь-якому випадку ландшафт нас цікавив не дуже. Там було штук шість метеорних кратерів. В кожному однаковій рівень рідкого газу, і натяк на невеличкі гори на небо крає. На рівня поверхня мала консистенцію замерзлої павутини, що разу нога з хрустом провалювалась на півдюйма, це діставало. Більшу частину дня ми виловлювали матеріали з озера, дрімали позмінно, стоячи, сидячи або лежачи на животі. Жодна з цих поз не була для мене зручною, тож я не заспокоївся, поки ми не побудували і не загерметизували бункер. Під землею будувати було неможливо, ями миттєво заповнювалися рідким гелієм. Тож, в першу чергу, ми створили ізольовану платформу з тришарових пермопластово-вакуумних сендвичів. Я був призначеним капралом і командував десятком людей. Пермопластові листи ми носили вдвох, аж раптом один з моїх підлеглих послизнувся і впав на спину. Холєра Сінгере, дивись, куди йдеш, декілька людей саме так і загинули. Пробачте, капрали, я вичавлений як цитрина. Просто ноги заплутались. Ага. Будь уважніше. Рідовий підвівся, так як треба. Вони з напарником припасували листок на місце і пішли за наступним. Я приглядав за ним. Через пару хвилин він практично не стояв на ногах, що, направду, не так і просто у наших кібернетичних костюмах. Сінгере, після того, як встановити дошку, я хочу тебе побачити. Добре. Він закінчив роботу і підійшов. Дай ногляну твої показники. Я відкрив лючок у нього на грудях, аби подивитися на медичний монітор. Температура тіла була на два градуси вища. Тиск і пульс підвищились, але не до червоної лінії. «Ти хворієш чи що?» «Додіть, ну, Командело, я в нормі просто втомився. Після того, як впав, трохи в голові шумить». Я викликав лікаря. «Док, говорить Мандела, ви не могли б підійти сюди на хвилинку?» «Звісно, де ви є?» Я помахав рукою, і він підійшов з боку озерця. «Що таке?» Я показав йому Сінгерові цифри. Він знав, що означають всі інші дані і індикація, тож, перевіривши їх, дійшов такого висновку. Наскільки я можу сказати, Мандело, він просто розігрівся. На біса, я й сам це міг вам сказати, озвався хворий. Можливо, хай краще зброярі оглянуть його костюм. Двоє наших пройшли експрес-курс підтримки скафандрів, вони й були нашими зброєрами. Я викликав Санчеса і попросив прихопити свої інструменти. «Буду за хвилину, капрале. не дошку. Клади і йди сюди». Відчуття неспокою мене не покидало. Чекаючи, ми з лікарем оглянули Сінгера. «Ой-ой-ой», – -ой", звався док Джонс, – «гляньте сюди». Я обійшов до спини і поглянув туди, куди він вказував. Дві пластини теплообмінника були геть погнуті. «Що не так?» – запитав рядовий. «Ти впав на теплообмінник, так?» «Звісно, капрале. Так і було. Певно, в ньому щось не так працює». Втрутився док. «Я вважаю, що він взагалі не працює». Підійшов Санчес з диагностичним приладом і вислухав, що сталося. Він поглянув на теплообмінник, потім під'єднав до нього пару роз'ємів і подивився на цифри на індикаторі. Не знаю, що вони означали, але вийшло від нуля до восьми знаків після коми. Почувся м'який звук відкриття приватного каналу з Санчесом. Кабрале, цей хлопець труп». «Що? Можеш ти полагодити цю кляту штуку?» Можливо, можливо, якщо вдасться її розібрати. Але тут без варіантів. Агов в Санчесе!» Сінгер узвався на загальному каналі. «Розібрався, що не так?» Чудно було, як він важко дихав. «Клац!» «Тримайся, чоловіче, ми працюємо над цим!» «Клац!» «Він не дочекається, поки ми загерметизуємо бункер, а я не можу працювати з теплообмінником ззовні костюму!» «В тебе ж є запасний костюм, а Геш?» «Пара безрозмірних, але ж немає приміщення! Вірно. «Іди, розігрівай один із них!» Я перемкнувся на загальну частоту. «Слухай, Сінгере, нам треба витягти тебе з цієї штуки. Санчес має запасний, але щоб замінити, ми повинні побудувати приміщення навколо тебе. Зрозумів?» «Йой!» «Ми, типу, побудуємо коробку з тобою всередині і підвідненнями життєзабезпечення. Так ти зможеш дихати, поки відбуватиметься заміна». «Звучить щось засклад... За... заскладно. Просто почекай. Я буду в порядку, Манн». «Прось дай, ну, трохи відпов...» Я ухопив його руку і повів до місця будівництва. Його реально хилитало. Док узяв за іншу руку, і ми тримали його, аби не впав. Капралехо, Говорить капрал Мандела!» Хо відповідала за систему життєзабезпечення. «Забирайся геть, Манделу, я зайнята!» «Ти будеш ще зайнятішою!» Я переказав їй ситуацію. І поки її група переналаштовувала для нових потреб СЗЖ, нам був потрібний лише повітропровод і нагрівач, Моя група принесла шість листків перемопласту, аби побудувати велику коробку навколо Сінгера і запасного костюму. Буде виглядати, як велика труна, метр в поперек і шість повздовж. Ми поставили костюм на лист, який буде підлогою труни. «Сінгере, давай!» Мовчить. «Сінгере, давай!» Мовчить. «Сінгере!» Він просто стояв. Док Джонс перевірив показники. «Він вирубився, ман, Втратив свідомість». Думки заспішили. У коробці має бути місце ще для однієї людини. «Допоможіть!» Я узяв постраждалого за плечі, док за ноги, і ми обережно поклали його біля ніг порожнього скафандру. Потім біля скафандру ліг я сам. «Закривайте!» «Слухайте, Мандело, якщо комусь там і треба бути, то тільки мені!» «Ідіть у сраку, доку! Моя робота! Мій рядовий!» Звучало все якось неправильно. Вільям Мандела – людина-герой. Вони звели лист з краю. В ньому було два отвори для СЗЖ, вхідний з вихідним, і почали приварювати його до підлоги вузьким променем лазеру. На землі ми б використали клей, але тут єдиною рідиною був гелій, який мав безліч цікавих властивостей, та липким точно не був. За десять хвилин стіни було повністю готові. Було чудно гудіння СЗЖ. Я увімкнув ліхтар скафандру. Вперше, відколи ми опинилися на темному боці і відблиски червоними плямами затанцювали в мене перед очима. «Мандела, говорить Хо, лишайся в скафандрі ще дві чи три хвилини. Ми закачимо тепле повітря, але воно витикає рідиною». Червонястість дещо зблякла. «Окей, там все ще холодно, але ти можеш це зробити». Я відкрив скаф. Повністю він не розкрився, та мені вистачило, аби вилізти. Костюм був досить холодним, щоб зірвати, приморозивши трохи шкіру з пальців і сраки, поки я вибирався. Мався повсти по труні, аби дістатися Сінгера. Чим далі від ліхтаря, тим робилося темніше». Коли я прочинив його костюм, то в обличчі мені вдарив струмінь гарячого смороду. У тьмяному світлі його шкіра була темно-червоною з плямами. Дихання було серйозно уповільненим, серце працювало дуже швидко. Спочатку я від'єднав санітарні патрубки, заняття не із приємних, потім біосенсори. Потім знатугою витягав руки з рукавів. Самому це робити просто, там повернеться, покрути, і рука виходить. Робити це зовні зовсім інший штип. Спочатку треба зігнути його руку, потім дотягнутися і зробити так, аби вони лежали рівно. Щоб вирушити костюм ззовні, потрібні зусилля. Коли дістав одну руку, то далі все пішло швидше. Проповз далі, вперся в плечі скафандру ногами і потягнув за руку. Безпорадний рядовий вислизнув зі скафандру, немов устриця з мушлі. Я відкрив запасний скаф і після постійного штовхання і тягнення нарешті встромив його ноги. Під'єднав біосенсори і передній санітарний патрубок. Хай задню сам стромляє, занадто це вже складно. Внадцятий раз я порадів, що не народився жінкою. Їм треба мати пару цих клятих друзів сантехніка, а не так, як нам. Лиш одну і простий шланг. Руки в рукава не стромляв, бо цей скав безкорисний для будь-яких робіт. Адже маніпулятори треба налаштовувати індивідуально. Повіки його задрижали. «Мандело, що за хуй? Я повільно пояснив, і, схоже, що більшість він второпав. «Тепер я тебе запечатою, сам влізу в скав. Команда відріже торець, і я тебе витягну. Второпав?» Він кивнув. Дивно було це бачити. Коли ти киваєш, чи знизуєш плечима всередині скафандру, але зовні анічі не видно. Я заліз у свій костюм, попідчеплював усю арматуру і увімкнувся на головній чистоті. «Доку, я думаю, все буде добре. Витягайте нас!» «Зробимо!» – озвався голос Хо. Гудіння СЗЖ перейшло у торохтіння, потім у стукіт. Викачували повітря, аби запобігти вибухові. Один куток почав червоніти по шву, потім побілів, і яскраво багряний промінь мазнув ледь на футі від моєї голови. Я ледь встиг відхилитися. Лазер рухався по швам, повернувшись до того місця, де почав. Бочина коробки повільно впала, розтягаючи нитки розплавленого пласту. Мандело, зачекайте, поки воно затверне. Санчесе, я не настільки тупий. Ось вам, хтось кинув мені линву. Це було миткіше за намагання витягти його за мотужки. Я завів довгий кінець під руки і зав'язав за шиєю. Потім пробував допомогти їм тягнути, що було б нерозумно, бо з іншого боку вже тузень людей вишикувався з линвою. Сінгера було витягнуто і всадовлено без жодних ушкоджень. Док вже перевіряв його показники. Люди довкола цікавились, як все пройшло, вітали, аж поки раптом Хо, вказуючи на бік горизонту, вигукнула. «Дивіться!» Це був чорний корабель, який швидко наближався. Мені якраз вистачило часу подумати, що це нечесно, що вони не мали б атакувати ще декілька днів. І корабель опинився над нашими головами.